și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și întâmpine cu multă bucurie și plăcere audiența cu ocazia programului numărul L006. Iubiți ascultători, de bună bucată de vreme ne ocupăm cu studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Ocupație care este ce cea mai mare cinste și onoare și totodată de cea mai mare valoare pentru orice pământean care a populat vreodată bătrâna noastră teră. Versetul cu care ne vom începe studiul de astăzi se află în Luca de la capitolul 1, versetul 13. Îl vom citi urmat de explicațiile care îl însoțesc și vom parcurge împreună prin bunăvoința dumneavoastră și răbdarea pe care o arătați față de programele noastre, versetele următoare. Înainte însă de pătrunderea în textul lecțiunii propriu-zise, haideți să parcurgem relatarea istoriei micuțului Tom, copilul acela orfan și Olog. În episodul lecțiunii trecute l-am lăsat istorisind vizitatorului său că cine iubește pe Hristos nu se poate să nu facă ceva pentru el. Mișcat până în adâncul inimii de această atitudine, vizitatorul s-a arătat amabil și drăguț, doritor să-l ia pe micuțul orfan să-l transporte la un orfelinat la care acesta răspunde că se teme, ca nu cumva, ajungând în situații mult mai bune din punct de vedere fizic, să-i fie slăbită dragostea lui pentru Domnul Hristos. Când i s-a prezentat această nouă situație, vizitatorul răspunde în felul următor. Bine, dragul meu, a spus el atunci cu o liniște greu ascunsă, vei rămâne aici, dar voi avea grijă să primești o hrană bună și hârtie cât vrei toată viața ta. Iar acum, Înainte de plecare, aș avea o rugăminte. Vrei să te rogi pentru mine? Spunând aceste cuvinte, omul acela, voinic, a îngenuncheat lângă patul ologului și abia stăpânindu-și plânsul și a acoperit fața cu mâinile. Tom a început să tremure când a auzit pe acest domn străin cerându-i să facă un astfel de lucru, adică el, bietul Tom, să se roage pentru omul acela. Când l-a văzut însă cu capul plecat și suspinând înăbușit, a prins totuși curaj. Ceva din strălucirea cerească s-a așezat pe fața lui palidă și cu un glas în care se simțea o adâncă cinstirea Domnului a început să se roage astfel. Doamne Iisuse, știu că Tu ne asculți. Îți mulțumesc că ai trimis aici pe acest domn ca să mă încurajeze în lucrarea mea. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău pe care l-am scris pe hârtie că, uite, Doamne, a adus rod pentru tine. Și acum, Doamne Isuse, tu vezi cât este El de trist că în anii trecuți n-a lucrat destul pentru tine. Te rugăm acum să-L ajuți ca în zilele ce vor urma să nu-și mai piardă vremea, ci să se ducă la ceilalți oameni bogați și să le spună că ei nu te iubesc dacă nu lucrează pentru tine și îți mai mulțumesc, Doamne, să și pentru toată hârtia și mâncarea pe care mi le vei da cât voi mai trăi. Dacă vrei, mai lasă-mi aici pe pământ câteva zile ca să scriu pentru tine versete din Biblie. Și binecuvintează și pe acest domn care este așa de bun cu mine și ajută-l să facă întotdeauna voia ta. Amin. Amin, a răsunat și de pe buzele cerii ce îngenunchiase acolo. Apoi? Vizitatorul s-a sculat și și-a luat rămas bun de la tânărul său prieten. Înainte de a părăsi orașul, a luat măsuri ca băiatul să nu ducă lipsă de nimic. Apoi s-a întors acasă cu o inimă fericită și cu hotărârea fermă de a trăi de atunci înainte pentru Domnul Isus. Și prin harul Domnului s-a ținut de această hotărâre. O viață cu totul nou a început în casa lui. După un timp a zidit chiar o casă de adunare pe pământul lui și aducea în ea sătenilor vestea bună despre Domnul Isus. Câteodată, vorbind celor care veneau să-l asculte despre păcatul nepăsării, le istorisea despre acest neurolog prin care și el a fost vindecat de nepăsare. Aceasta mișca mult pe ascultători și a fost pentru mulți o binecuvântare. Iubiți ascultători ai emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, nădășdiesc că și pentru noi, și sunt convins că și pentru noi relatarea acestei întâmplări, n-am sfârșit încă, mai avem de parcurs încă vreo două-trei lecții, dar deja ce s-a relatat până aici ne va mișca inima noastră nepăsătoare față de lucrarea lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, scumpii mei prieteni handicapați pe care vă cunosc, acolo unde sunteți, din toți pe câți știu eu, niciunul nu e în situația aceasta disperată a locului și dacă acesta a putut face ceva pentru Domnul, cu cât mai mult putem face noi, cei care suntem în toate facultățile fizice și mintare și chiar și dumneavoastră care, deși pe paturi, în, tot, în toate categoriile de suferințe în care vă aflați, tot puteți face mult pentru Domnul. Să lăsăm, iubiți ascultători, dragostea Domnului să să ne copleșească în atât de mult inimile, încât să găsească întotdeauna un motiv, să găsească întotdeauna o cale de a se exprima în afară și a mișca inimile celor de prin prejur. Și pentru că veni vorba. Dumneavoastră cei care sunteți imobilizați și sunteți vitregiți de una sau mai multe handicapuri, puteți face mai mult chiar pentru Dumnezeu decât ceilalți care sunt în toate facultățile fizice și mentale, pentru că aceasta mișcă mult mai mult și face de rușine pe cei care sunt sănătoși. Domnul să ne umple de aceste gânduri sfinte și minunate și plin, fiind plin de dorința de a aduce Domnului o binecuvântare, ne vom umple pe noi mai întâi cu haruri, cu binecuvântări și cu bucurii nespuse. Fie că acestea să fie partea fiecăruia din ascultători. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru, ceresc îți mulțumim că pe toate căile și în toate felurile cauți să ne atragi la tine și nu de alta decât pentru că vrei să ne faci fericiți. Pentru că fericirea nu este decât la tine, că tu ești singurul izvor al fericirii și tu ești fericirea personificată, ajută-ne ca și în următoarele 30 de minute să fim foarte atenți la mesajul cuvântului tău și tot ceea ce este pecetluit de Duhul tău cel sfânt în aceasta, să lăsăm să lucreze în inimile noastre, să ne facă oameni noi, plini de dorința sfântă de a te sluji pe tine și de a duce și celor din jur vestea aceasta minunată. Amin. Și spuna! Să fim cinstiți, e imposibil să primești o veste minunată, să ai o mare bucurie, să primești o izbăvire fără să fii cuprins de dorința de a o împărtăși și altora. Nu mai departe decât aseară o colegă care mă știa că sufără de o sinuzită cronică a venit să-mi spună că a descoperit un remediu foarte, foarte bun pentru sinuzită și cu multă bucurie mi l-a prezentat și mie. Vedeți? Nu se poate să primești, să ai o bucurie, să găsești o soluție bună, ceva care înnobilează viața și să nu fii prins de dorința de a arăta și altora. Cu cât mai mult, dacă ai primit vestea eliberării de povara păcatelor și dacă ai găsit izvorul fericirii acestea pământești și cea veșnice, nu se poate să fii liniștit și să nu fii prins de bucuria aceasta, de euforia acestei bucurii să mergi să o și altora. Dovada că ai primit mântuirea cea adevărată și via Domnului Hristos este tocmai dorința arzătoare de a lăsa și pe alții să o cunoască, să vină să o găsească și ei. Cu aceste gânduri, iubiți ascultători, ne apropiem acum de studiul lecțiunii noastre proprii zise. Am anunțat că ne aflăm în lecțiunea L006, care începe cu versetul 13 din Luca de la capitolul 1. Versetul spune în felul următor. Dar îngerul i-a zis. Nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastătea Elisaveta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. Vedeți, când Dumnezeu îți ascultă rugăciunea, mai ai oare vreun motiv de teamă? Când știi că cel puternic este de partea ta, te mai uiți oare la oamenii care te amenință și mai privești la împrejurările potrivnice? Când Făcătorul Cerului și al Pământului îți trimite înștiințări de dragoste și îți de anumite asigurări de păstrarea credincioșiei. Așa după cum putem vedea la 2 Timotei 2, cu versetul 13: Te mai gândești oare ce o să-ți facă făpturile slabe și neputincioase de pe pământ? Îngerul îi spune lui Zaharia: Nu te teme! Iată cuvântul puternic al lui Dumnezeu trimis pentru tine, credinciosile fratele meu. Dacă unul din mai mari lumii, conducătorul țării, ți-ar spune lucrul acesta, oare te mai teme de cineva din țară? Dar când îți spune Dumnezeu, conducătorul universului, nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. De unde știm noi, credincioșii, că rugăciunea ne este ascultată? Aici este taina. Dumnezeu ascultă rugăciunile care izvorăsc din el, din voia lui. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Citim la Ioan 7, cu versetul 17: Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, spune Domnul Isus: cereți orice veți vrea și vi se va da. Ioan 15, cu 7: Dacă eu ascult cerințele lui Dumnezeu, atunci trebuie să știu că și Dumnezeu va asculta cerințele, cererile mele. Nici o teamă nu am cu privire la rugăciunea mea. Dacă eu sunt contopit cu Dumnezeu printr-o viață de supunere și ascultare totală de voia Lui, dacă sunt lepădat 100% de mine, rugăciunea mea va fi ascultată. Domnul Isus ne spune tot în Evanghelia după Ioan, Tatăl meu este cu mine, pentru că totdeauna fac ce este plăcut lui. Și noi, dacă trăim totdeauna în voia plăcută lui, vom avea aceea siguranță că Tatăl este cu noi. Dumnezeu se ascultă pe sine însuși, am putea să spunem, pentru că eu sunt în El și am natura Lui. Nu te teme, Zahario, a spus îngerul, Fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastăta Elisaveta îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. În lumea lui Dumnezeu, numele au o foarte mare însemnătate. Să fim atenți la nume. Ioan înseamnă un dar bogat din îndurarea lui Dumnezeu. În ebraică, numele Ioan este tradus prin Iohanan sau Dumnezeu își revarsă harul. o altă însemnătate mai este. Dumnezeu se milostivește. Orice rugăciune sinceră din partea celui credincios înseamnă o revărsare de har din partea lui Dumnezeu. Ioan a fost cel prin care s-a pregătit calea celui ce era întruparea harului, adică Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce primim prin rugăciune din partea lui Dumnezeu, să-i punem numele Ioan, adică un dar bogat al harului lui Dumnezeu binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lecția duhovnicească de astăzi. Iată ce îi spune mai departe îngerul lui Zaharia cu privire la copilul care urma să-l nască soția lui la bătrânețe. Citim versetul 14 de la Luca, capitolul 1. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Dar tu, iubite ascultător, care asculți aceste vești minunate, ești o pricină de bucurie pentru cei cu care vin legătură? Care este rostul vieții tale pe pământ? Ești o pricină de bucurie numai când netezești calea vieții, când aperi viața și pe cei care vor să vină la viață. Cristos este viața, cum citim în Ioan 14, cu 6. Tot ceea ce nu face parte din Hristos este împotriva bucuriei și fericirii, împotriva vieții. Ioan Botezătorul, după cum îi era numele, Ioan înseamnă un dar al Harului Lui Dumnezeu, era un semn al Harului Lui Dumnezeu, adică o pricină de bucurie pentru mulți. El netezea ca la spre Domnul Isus viața veșnică. Era deci un slujitor al Harului. Numai cine este în slujba Harului este o pricină de adevărată bucurie pentru mulți. Ioan a fost de la început în slujba Domnului Iisus și a bisericii sale a unității fericite a trupului său. Prin felul său de a lucra, primirea învățăturii în unire cu pocăința, arăta că Harului Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgatul, cu viața păgânească de vrăjmașa lui Dumnezeu, așa cum ni se arată în tit, capitolul 2, versetele 11 și 12, și să trăim în sfințenia cerută de Dumnezeu. Nu poți fi cu adevărat o pricină de bucurie pentru alții, dacă nu trăiești în Sfințenie și în totală ascultare de Dumnezeu și de cuvântul său. Numai bucuria care izvorăște din curăție și din adevăr. Este adevărata bucurie. Îngerul îl anunță pe Zaharia că mulți se vor bucura de nașterea lui Ioan. Dacă Dumnezeu se bucură de nașterea lucrărilor tale, se vor bucura de ele și făpturile lui Dumnezeu și, în primul rând, se vor bucura credincioșii Domnului. Frații mei, să vegem cu toată stăruința ca să nu dăm naștere la vorbe și lucrări care nu sunt o pricină de bucurie pentru Dumnezeu și pentru credincioșii săi. Mulți s-au bucurat de nașterea lui Ion Bătezătorul pentru că el era rodul făgăduinței lui Dumnezeu, era lucrarea Duhului Sfânt. Numai ceea ce este lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi aduce cu adevărat bucurie și viață. Iată ce îi spune mai departe îngerul lui Zaharia, cu privire la copil. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va avea nici vin, nici băutură amățitoare, și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântece cele mai sale. Putem să observăm că înaintea lui Dumnezeu se cunosc cu adevărat valorile, pentru că Dumnezeu știe totul, poate totul și este nepărtinitor. Înaintea lui Dumnezeu, în lumina lui cea negrăită, atât oamenii cât și lucrările lor, Primesc ceea ce li se cuvine după desăvârșita lui dreptate. Spune Îngerul că Ioan va fi mare înaintea Domnului. Să știți, noi suntem numai ceea ce suntem înaintea Domnului. Persoana noastră și lucrările noastre sunt puse în cântarul lui Dumnezeu și atât cât atârnăm în acest desăvârșit cântar, atâta suntem. Domnul Isus Hristos este modelul nostru. La El trebuie să privim după el trebuie să ne cercetăm, să ne măsurăm viața. Un proverb indian spune așa, Când privești spre pământ, ți se pare că ești înalt. Când privești spre cer, vezi că nu ești nimic. Despre Ioan a spus îngerul că va fi mare înaintea Domnului. Adevărații oameni mari sunt cei pe care Dumnezeu îi socotește mari și Dumnezeu se uită întâi la obărșie. Numai cei născuți din nou din el, prin credința în jersa Domnului Isus, numai cei care au trecut 100% de partea lui, sunt oameni cu adevărat mari, pentru că ei formează o altă specie, Specia Isus. Ioan Botezătorul era mare înaintea Domnului, pentru că avea o naștere deosebită de a oamenilor din vremea lui. El era fiul făgăduinței dumnezeiești, era lucrarea Duhului Sfânt în vederea unui plan măreț. Un om de seamă spune așa. Dumnezeu a creat neamul omenesc pentru veșnicie. El a pus în noi gândurile sale. Iată cel mai scump, cel mai mare și cel mai depreț gând care poate să însuflețească pe cineva. Încheia citatul. Dumnezeu făcuse un plan pentru viața lui Ioan Botezătorul, înainte de a se fi născut Ioan. Ce avea el să facă era hotărât înainte de nașterea lui. Și pentru că să fie ceea ce trebuia, Dumnezeu i-a rânduit niște reguli după care avea să trăiască și anume să nu bea vin, nici băuturi amețitoare, adică să fie un nazireu, un consacrat, sfințit pentru Domnul, așa după cum se arată în numeri, capitolul 6, versetele 1 până la 21 Așa cum fusese Samson, Samuel și alți oameni mari ai lui Dumnezeu din vechime. Acest lucru nu este numai cu Ioan. Viața lui nu era înaintea lui Dumnezeu mai scumpă decât a ta sau a mea. Viața fiecăruia din noi cuprinde un plan al lui Dumnezeu, căci nu întâmplarea ne aduce pe lume. Toți oamenii, fără deosebire, sunt chemați de Dumnezeu la mântuire, adică la o nouă viață, care este rodul nașterii din nou, iar cei născuți din nou nu trăiesc la întâmplare pe pământ. Toți oamenii, toți, chiar toți cei care ascultă acum la acest program, sunt chemați de Dumnezeu la mântuire. Toți oamenii sunt chemați să fie mântuiți, născuți din nou, pentru că ei sunt rânduiți să fie împreună lucrători cu Dumnezeu. Fiecare om are un loc în măreața lucrarea lui Dumnezeu, așa cum avea și Ioan Botezătorul, cu condiția însă ca fiecare om să-L primească mai întâi pe Domnul Isus Hristos. Fiecare om să treacă mai întâi, așa cum s-a vorbit în meditațiile anterioare, pe la altarul de aramă, unde Dumnezeu s-a judecat cu păcatul și după aceea poate veni la altarul de tămâiere, la altarul de aur din lăuntru cortului, unde să aducă o jertfă mirositoare de un bun miros Domnului Dumnezeu. Ești mare înaintea lui Dumnezeu dacă ești născut din El. Dacă asculți de El, fără șovăire tot timpul și dacă te lepezi 100% de tine. Cu cât ești mai smerit în ochii proprii, cu atât ești mai mare în ochii Lui Dumnezeu. El mărește pe toți aceia care se micșorează. Nu are însemnătate ce gândesc oamenii despre mine, ci are însemnătate ce gândește Dumnezeu despre mine. Oamenii privesc partea din afară, Dumnezeu privește însă adâncul inimii. El nu se uită numai la fapte, ci și la intenția din care au izvorât faptele vieții noastre. Ioan Botezătorul a fost mare înaintea Domnului. Ce de minunată de smerenie avem în el! Cu toate că se trăgea din neamul preoților și ar fi putut ajunge un preot vestit la templu din Ierusalim, el a luat altă cale și anume calea lepădării de lume, calea suferinței și amuceniciei. Această cale l-a făcut mare înaintea lui Dumnezeu, l-a făcut potrivit pentru slujba de înainte-mergător al Mesiei. Calea lepădării de sine este calea de a ajunge mare înaintea lui Dumnezeu, numai calea pădării de sine este calea pentru a putea fi ales de El în lucrarea lui, în lucrarea de netezirea drumului Domnului Hristos spre suflete și a Sufletelor spre Domnul Hristos. Toți adevărații urmași ai Domnului Isus. Sunt înainte mergători Lui, pregătind calea venirii Lui a doua oară. Ei sunt adevărații oameni mari ai Lui Dumnezeu. Așa după cum am citit mai sus, Ioan Botezătorul se înfrâna de la vin și de la orice altă băutură amețitoare. Copilul Lui Dumnezeu de astăzi la fel se ferește de orice ar putea să-L amețească. Chiar învățăturile străine de cuvântul scris al Lui Dumnezeu pot să amețească pe om, și încă acestea sunt mult mai periculoase. Un om amețit nu mai poate cunoaște adevărata calea vieții. Duhul Sfânt nu poate să umple pe cel care este umplut de băuturi amețitoare. Ioan a fost plin de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii lui. Copiii făgăduinței au Duhul Sfânt încă de la nașterea lor din nou. Să fim bine încredințați de acest adevăr. Cei care au Duhul Sfânt, sunt adevărați oameni mari înaintea lui Dumnezeu și ei primesc aceasta odată cu nașterea lor din nou. La versetul 16, Îngerul continuă să vorbească despre Ioan referindu-se la lucrarea lui și spune El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Știți? Putem să observăm de aici că cel cu adevărat mare înaintea Domnului se cunoaște și prin faptul că întoarce pe mulți la Dumnezeu la adevărul său. Ioan Botezătorul trăia numai pentru Dumnezeu și pentru întoarcerea sufletelor la Dumnezeu. Aceasta era ocupația, bucuria și desfătarea lui. Dar tu, credinciosule, fratele meu, pentru ce trăiești? Care este idealul vieții tale? În ce găsești tu bucuria și desfătarea de dimineață și până seara? Bune întrebări! Orice creștin adevărat este o lucrare a Harului lui Dumnezeu, este un dar al Harului în mijlocul lumii, așa cum era Ioan, numele lui înseamnă un dar bogat al Harului lui Dumnezeu. Iar Harul atrage mereu sufletele la Mântuitorul Iisus Hristos. Cine nu mărturisește pe Domnul Iisus ca pe unicul mântuitor, cine nu înalță jertfa lui răscumpărătoare, ca să se întoarcă suflete la el, acela nu este creștin adevărat, nu este un copil al lui Dumnezeu născut din nou. Cine arde în focul lui Dumnezeu, adică focul dragostei și adevărului lui, va aprinde și pe alții pentru Dumnezeu, pentru mântuire și pentru viața veșnică fericită.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 pentru El. Ceea ce se cere de luat în seamă în acest capitol și în toată Evanghelia după Luca este fraza Înaintea lui Dumnezeu sau Înaintea Domnului. Fraza aceasta se repetă de nenumărate ori. Dăm câteva exemple, spre exemplu la capitolul 1 cu 6, 8, 17, 19, 30, 75, 76, în capitolul 2 la 22, 52, capitolul 12 cu 6 și așa mai departe. De aceea este foarte important să luăm aminte la această frază, la această expresie, înaintea lui Dumnezeu sau înaintea Domnului. Rezultă de aici că numai ceea ce se face înaintea Domnului are valoarea adevărului și aduce folosul cel cu adevărat, adevărat. Duhul Sfânt, prin gura și pana Sfântului Evanghelist Luca a subliniat acest adevăr, de aceea și noi trebuie să fim foarte atenți la citire și la însemnătatea adevărului pentru viețile noastre practice. Așadar, Îngerul spune aici, va merge înaintea Domnului. Numai când mergi înaintea Domnului, abia atunci mergi drept și nu greșești calea adevărului. Domnul este lumina care îți luminează calea și puterea care te păstrează pe această cale. Se spune deci despre Ioan aici din partea îngerului că va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie. Numele Ilie înseamnă Jehova este Dumnezeu. Când ești contopit cu Dumnezeu, ai Duhul și puterea Lui, așa după cum cel care s-a urcat într-un avion merge cu viteza avionului. Sau cel care a pus mâna pe un ciocan are puterea ciocanului. Dumnezeu care investise pe Ilie cu puteri deosebite pentru înfăptuirea lucrării lui, tot așa l-a investit pe Ioan Botezătorul ca și el să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare de întoarcere a oamenilor la Dumnezeu, o întoarcere la dragoste și adevăr, la neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L006, dorind din toată inima să fim pătrunși de adevărurile acestea minunate care ni s-au descoperit, învățând să trăim înaintea Lui Dumnezeu. Domnul să ne găsească în această atitudine cu ocazia viitoarei noastre întâlniri sau cu ocazia mai fericită a ridicării noastre la cer, să fim cu El pentru totdeauna. Amin.